Розділ 21. Чоловік, якого звали Уве, та країни, де в ресторанах грають іноземну музику. Звичайно, автобусний тур був її ідеєю. Уве не бачив у цьому ніякого сенсу. Якщо їм треба кудись їхати, то чому просто не взяти Сааб? Але Соня наполягала, що тури це романтично. А такі речі надзвичайно важливі, вже затямив Уве. Тож так воно, зрештою, і вийшло. Хоча всі у тій Іспанії, здавалося, вважають себе якимись особливими. Весь час позіхають, п'ють, і грають у ресторанах іноземну музику. А ще вкладаються спати посеред білого дня. Уве категорично не збирався нічим таким захоплюватись. Але Соня була така збуджена і так перейнялася усім цим, що зрештою воно передалося і Уве. Вона так голосно сміялася в його обіймах, що цей сміх проймав усе його тіло. Тож навіть Уве не міг перед цим встояти. Вони зупинилися в маленькому готелі, з маленьким басейном і маленьким рестораном, де хазяйнував чоловік, котрого, як зрозумів Уве, звали Хосе. Писалося воно «Джосе», та люди в Іспанії, схоже, не були надто вибагливі щодо вимови. Хосе жодного слова не знав шведською, але побалакати був мастак. Соня мала при собі маленьку книжечку, з якою раз по раз звіралася, тож могла вже сказати іспанською «Захід сонця» і «Шинка». Та Уве здавалося, що свинячий зад так і залишиться свинячим задом, як його не назви, хоча вголос цього не казав. З іншого боку, він постійно їй товкмачив, щоб вона не давала грошей жебракам на вулиці, бо вони, мовляв, однаково їх проп'ють. Та Соня продовжувала давати. «Вони можуть робити з тими грошима, що хочуть», – казала Соня. Якщо Уве протестував, вона тільки всміхалася, брала його великі руки у свої і цілувала їх, пояснюючи, що коли людина щось дає іншій людині, Благословенний не лише той, хто бере А й той, хто дає На третій день Соня лягла спати серед білого дня Бо так роблять усі В Іспанії, сказала вона А до місцевих звичаїв Треба пристосовуватися Уве запідозрив, що то не так були Звичаї, як їй самій того Хотілося Але звичаї були зручною відмовкою Вона й так спала По 16 годин на добу Відтоді як завагітніла. Щоб зайняти себе, Уве пішов на прогулянку. Він вийшов на дорогу, яка оминала готель і вела в село. Усі навколишні будинки були зроблені з каменю, зауважив Уве. Схоже, в багатьох із них не було порогів перед вхідними дверима. Та й у вікнах не видно було пристойних ущільнювачів. Це якесь варварство, подумав Уве. Не можна ж так, чорт забирай. Зводити будинки. Він уже повертався в готель, коли на узбіччі побачив Хосе, котрий нахилився над коричневою машиною, з якої йшов дим. Усередині сиділи двоє дітей і старенька жінка з шаллю на голові. Схоже, вона почувалася не дуже добре. Хосе помітив Уве і щосили замахав руками. В його очах читалася паніка. «Сеньор!» – загукав він до Уве якщо разу звертався до нього в розмові, ще відколи вони приїхали. Уве припускав, що це означало «уве» іспанською, але так і не уточнив усоненому розмовнику. Хосе вказав на машину, а потім почав знову несамовито розмахувати руками. Уве встромив руки в кишені штанів і зупинився на безпечній віддалі зацікавленим виглядом. Госпіталь! знову кричав Хосе і вказав на стару жінку в машині. У неї справді був поганенький вигляд, переконався Уве. Хосе вказував на жінку, а потім під капот, звідки пробивався дим і розпачливо повторював «хоспіталь, хоспіталь». Уве пельніше придивився до дійства і зробив висновок, що «хоспіталь» – це марка цього задимленого автомобіля іспанського виробництва. Він нахилився над двигуном і зазирнув униз. «Не дуже і складно», – подумав Уве. Госпіталь! Повторив Хосе і закривав головою з дуже стривоженим виглядом. Уве не знав, що має на це сказати. Цілком зрозуміло, що виробництву автомобілів у Іспанії приділяється дуже серйозна увага. І Уве був тільки за. «Саап!» – сказав він, красномовно тицяючи пальцем себе в груди. Хосе якусь мить здивовано дивився на нього. Потім показав на себе. «Хосе!» «Я не питав ваше ім'я, чорт забирай! Я лише хотів сказа...» Почав було Уве та запнувся, зустрівшись зі споглядом по той бік капоту, тьмяним, як підземне озеро. Очевидно, що шведську хосе розумів ще гірше, ніж Уве іспанську. Уве зітхнув і занепокоєно подивився на дітей на задньому сидінні. Вони трималися за руки старої жінки і мали зляканий вигляд. Уве знову нахилився над двигуном. Потім він засукав рукава і махнув Хосе, щоб той не заважав. Через 10 хвилин вони вже знову виїхали на дорогу. І Уве ще ніколи не бачив, щоб комусь так полегшало після ремонту автомобіля. І скільки Соня не коперсалася потім у своєму маленькому розмовнику, вона так і не зрозуміла, чому того тижня вони жодного разу не заплатили за їжу в ресторані «Хосе». Та вона щоразу аж заходилася від сміху, коли низенький іспанець, господар ресторану, спалахував як сонце при кожній зустрічі з Уве. Розводив руками і вигукував «Сеньор Сап!». Її денний сон і прогулянки Уве перетворилися на ритуал. Наступного дня Уве проходив повз чоловіка, який будував огорожу, і зупинився, щоб пояснити йому, що він робить абсолютно неправильно. Чоловік ні слова не зрозумів із його пояснень і, зрештою, Уве вирішив, що швидше буде показати. На третій день він разом із сільським священником будував нову зовнішню стіну на будівництві церкви. На четвертий день разом із Хосе пішов на поле за селом, де допоміг якомусь другу Хосе витягти коня, застряглого у болотистій канаві. Через багато років Соні спало на думку розпитати його про той час. Коли Уве нарешті все їй розповів, вона довго і сильно хитала головою. Тож, поки я спала, ти тихенько вислизав і допомагав людям. І ремонтував їхні паркани. Люди можуть казати, що завгодно про тебе, Уве. Але ти – найдивніший супергерой, про якого я коли-небудь чула. В автобусі, дорогою додому з Іспанії, вона поклала руку Уве на свій живіт. І він відчув – як там вирушиться дитинка. Ледве чутно, ніби хтось тицяється в його долоню крізь дуже товсту кухонну рукавичку-прихватку. Так вони сиділи кілька годин, прислухаючись до легеньких поштовхів. Уве не казав нічого, та Соня помітила, як він витер очі тильною стороною долоні, а потім устав зі свого місця, пробуркотівши, що йому треба до вбиральні. Це був найщасливіший тиждень у житті Уве, і судилося так, що після нього настав найнещасливіший. Розділ двадцять другий. Чоловік на ім'я Уве та дехто в гаражі. Уве й кіт мовчки сидять у сабі перед лікарнею. Не дивися на мене так, ніби це я винен. звертається Уве до кота. Кіт оглядається на нього, наче й не сердито, але розчаровано. Уве зовсім не збирався знову сидіти під цією лікарнею. Зрештою, він ненавидить лікарні. А тепер стерчить тут, якогось чорта, вже втретє за тиждень. Це неправильно. І так не має бути. Та іншого вибору в нього не було. Бо сьогодні із самого початку все пішло шкараберть. Почалося з того, що Уве і Кіт під час щоденного обходу виявили, що знак про заборону їздити на транспортних засобах по житловій зоні хтось переїхав. Це надихнуло Уве на такі колоритні вислови, що навіть коту стало трохи ніяково. Розлючений Уве кудись пішов і незабаром повернувся з лопатою для снігу. Потім він зупинився, поглядаючи на будинок Аніти і Руни. І так сильно стиснув щелепи, що аж зуби заскрипіли. Кіт дивився на нього з осудом. Хіба я винен, що старий зануда взяв і постарів? Сказав Уве рішуче. Вигляд кота свідчив, що для того це пояснення було зовсім неприйнятним. Тоді Уве вказав на нього лопатою для снігу. Ти думаєш, я оце вперше сварюся з тією радою? Це рішення щодо руне. Ти думаєш, вони справді ухвалять щось конкретне? Та ніколи. Подадуть апеляцію, а ті потім тягтимуть кота за хвіст. «За всіма законами своєї чортової бюрократії! Розумієш? Ти сподіваєшся, що все це відбудеться швидко, але на це йдуть місяці, роки. Ти хочеш, щоб я тут товкся тільки тому, що той чортів зануда став зовсім безпорадним?» Кіт не відповідав. «Ти не розумієш! Розумієш?» – просичав Уве і відвернувся. Йдучи всередину, він відчував спиною погляд кота. Та не це було причиною того, що Уве й Кіт сидять тепер у Саабі на парковці перед лікарнею. Хоча воно має безпосередній стосунок до моменту, коли Уве відкидав сніг і коли не знати звідки перед його будинком вигулькнула та сама журналістка в завеликій зеленій курці. «Уве!» – спитала вона позаду нього так, ніби боялася, що він змінив ім'я з того часу, як вона востаннє приходила морочити йому голову. Увий далі відкидав собі сніг, ніби не помічаючи її присутності. «Я тільки хотіла поставити вам кілька запитань», – почала жінка. «Поставте їх комусь іншому. Мені вони тут не потрібні», – відповів Уве, розкидаючи сніг навколо себе так, що важко було сказати, чи він його відкидає, чи копає. «Та я ж тільки ход...» – промовила вона, але Уве з її перебили пішовши геть у будинок і грюкнувши дверима в неї перед носом. Уве і кіт усілися навпочіпки в коридорі і чекали, поки вона піде. Та жінка не йшла. Вона почала калатати у двері і кричати. «Але ж ви герой!» «Та воно просто психопатка, ця жінка!» – сказав Уве Котові. Кіт змушений був погодитись. Жінка гупала і репетувала ще голосніше – і Уве, не знаючи, що робити, різко відчинив двері і притиснув пальця до свого рота, змушуючи її замовкнути, наче наступної миті збирався їй повідомити, що насправді це бібліотека. Вона спробувала усміхнутися, розмахуючи чимось, що Уве інстинктивно прийняв за якусь камеру, чи щось таке. Тепер не розбереш, на що ті камери схожі в цьому клятому суспільстві. Потім спробувала влізти в коридор. Мабуть, їй не слід було цього робити. Уве підняв свою ручищу і рефлекторно відштовхнув її з порога. І жінка мало не полетіла з торчака в сніг. «Я нічого не хочу», – сказав Уве. Жінка втрималася на ногах, розмахуючи перед ним камерою і щось лементуючи. Уве не слухав. Він глянув на камеру, наче то була зброя. І вирішив тікати. Ця особа точно не сповна розуму. Тож Кіт і Уве вийшли з дверей, замкнули їх і рвонули до парковки. Журналістка під бігла за ними. Сказати по правді, усе це ніяким боком не стосується того, чому Уве тепер сидить біля лікарні. Але коли хвилин за 15 парва не постукала у двері будинку Уве, тримаючи за руку трирічну малу, і ніхто не відчинив. А потім вона почула голоси на парковці – то це, можна сказати, має неабиякий стосунок до того, що Уве сидить біля лікарні. Парване з дитиною завернула за ріг парковки і побачила, що Уве стоїть перед зачиненими дверима свого гаража, сердито засунувши руки в кишені. Кіт з винуватим виглядом сидів у нього біля ніг. «Що це ви робите?» – спитала Парване. «Нічого», – сказав Уве, ніби обороняючись. З середини гаража почувся якийсь стукіт у двері. Що це було? запитала Парване, здивовано поглянувши на двері. Уве раптом надзвичайно зацікавився якимось шматочком асфальту під одним зі своїх черевиків. Кіт напустив на себе такий вигляд, наче він зараз, насвистуючи, змиється кудись подалі. З середини гаража знову почувся стукіт у двері. Агов. гукнула парване. Агов! Відгукнулись двері гаража. Очі Парвани округлилися. «Господи, ви що, зачинили когось у гаражі? Уве!» Уве не відповів. Парвана трусанула його, ніби намагаючись збити кілька кокосових горіхів. «Уве!» «Так, так! Але я зробив це ненавмисно, Їй Богу!» Пробуркотів він і випручався з її чіпкої хватки. Парвана похитала головою. «Точно ненавмисно. Точно, точно не навмисне, запевнив Уве, наче на цьому дискусію можна було закінчити. Помітивши, що Парване явно чекає якихось пояснень, він почухав потилицю і зітхнув. Гаразд, вона одна із тих журналістів. Це не я чорт забирай її там зачинив. Я хотів сам там зачинитися разом із котом, а вона влізла за нами. «Ну, ви розумієте, далі пішло, як пішло». Парване почала розтирати скроні. «Це вище моїх сил». Неслухняний, сказала тирічна мала і пригрозила Уве пальчиком. «Є хто?» – обізвалися двері гаража. «Тут нікого немає», – просичав Уве у відповідь. «Але ж я вас чую», – відказали двері гаража. Уве зітхнув і розпачливо глянув на Парване. Наче хотів вигукнути «Самі, чуєте? Тепер зі мною навіть гаражні двері розмовляють». Парвана відмахнулася від нього, підійшла до дверей, притиснулася до них вухом і обережно постукала. Двері постукали у відповідь. Наче тепер вони вирішили перейти на азбуку Морзе. Парвана прокашилась «Навіщо ви хочете поговорити з Уве?» – спитала вона, надавши перевагу звичайному алфавіту. Він герой. Він хто? Гаразд, вибачте. Отож, мене звуть Лена. Я працюю в місцевій газеті і хочу взяти інтер... Парвана приголомшено подивилася на Уве. Що це вона має на увазі, герой? Та вона просто базікає, запротестував Уве. Він урятував життя чоловіку, той упав на колію, заверещали двері гаража. «А ви впевнені, що вам потрібен саме цей Уве?» – поцікавилася Парване. Уве аж образився. «Ясно. Тобто тепер ніхто й не припускає, що я можу бути героєм. Еге ж!» – пробурчав він. Парване придивилася до нього з підозрою. Трирічна, радісно заверещавши «Кіця!», намагалася вхопити те, що залишилося від котового хвоста. «Кицю!» Це зовсім не потішило, і тварина спробувала заховатися в ногах Уве. «Уве, що ви зробили?» – спитала Парване тихим, довірчим голосом, відійшовши на два кроки від дверей гаража. Трирічна ганялася за котом навколо його ніг. Уве намагався придумати, куди йому подіти руки. «Ой, ну підняв якийсь костюм з райок. Нема чого здіймати стільки бісового галасу!» – пробурчав він. Парване намагалася втримати на обличчі незворушний вираз. «І хотіти теж не треба», – додав Уве кисло. «Вибачте», – сказала Парване. Двері гаража загукали. «Аго, ви ще там?» «Ні», – гаркнув Уве. «А чого ви так сильно розізлилися?» Поцікавились гаражні двері. Уве завагався. Він нахилився до Парване. «Я...» «Я не знаю, як від неї відчепитися», – мовив він. «І якби Парване не знала його, вона б могла б сказати, що в його очах було щось благальне». «Я не хочу, щоб вона так довго сиділа на Одинці із Саабом», – прошепотів він похмуро. Парване кивнула на підтвердження сумних перспектив такого сусідства. Уве опустив втомлену руку арбітра між трирічною і котом, поки ситуація навколо його черевиків не вийшла з-під контролю. Трирічна всім своїм видом виражала намір обійняти кота, а кіт, здавалося, був рішуче налаштований вхопити малу за шкірку і потягти в поліцейський відділок на процедуру ідентифікації особистості. Уве вдалося впіймати трирічну, яка тут таки вибухнула фонтаном реготу. «А що, власне, ви тут робите?» – вимогливо запитав він Парване, передаючи їй невеличкий дитячий клунок, як мішок картоплі. «Ми збираємося на автобус до лікарні, щоб забрати Патрика і Джиммі», – відповіла вона. не помітила, як при слові «автобус» обличчя Уве сіпнулося на вилицях. «Ми...» – почала Парване, збираючи щось сказати. Вона глянула на двері гаража, потім на Уве. «Мені не чути, про що ви там говорите? Кажіть голосніше!» – заволали двері гаража. Уве негайно відступив від них на два кроки. А Парване раптом упевнено йому всміхнулася. Наче тільки-но знайшла потрібні слова для кросворду. «Гей, Уве, а як вам таке? Ви відвозите нас до лікарні, а я допомагаю вам відкараскатися від журналістки. Згода?» Уве глянув на неї. Вигляд у нього був не дуже впевнений. Парване виставила наперед руки. «Або я натякну цій журналісті, що можу розказати її історію, або й парочку». «Про вас, Уве!» – сказала вона, піднявши брови. «Історію? Яку історію?» – загукали двері гаража і збуджено загрюкали. Уве пригнічено подивився на двері гаража. «Це шантаж!» – розпачливо сказав він Парване. Парване весело кивнула. «Уве, а катував клауна!» – проголосила трирічна. І позмовницьки кивнула котові бо відчула, що гиду Уве до лікарні потрібно пояснювати кожному, хто не був там з ним того разу. Кіт явно не розумів, що це все означає. Але якщо той клоун хоч трохи нагадував оцю набридливу терічну малу, то кіт закриє очі на те, що Уве когось там побив. Саме це і є справжньою причиною того, що Уве тепер тут сидить. Кіт ображений до глибини душі, Зрадою Уве, який примусив його всю дорогу їхати на задньому сидінні з малою. Уве розстеляє газети на сидіннях. Він відчуває, що його надурили. Коли Парване сказала, що вона відкараскається від журналістки, він не уявляв, як саме вона це зробить. Певна річ, Уве не чекав, що журналістка зникне у хмарі диму, або що її приб'ють лопатою, чи закопають на пустирі, чи щось подібне. А все, що зробила Парване, це відчинила двері гаража. Дала тій журналісті свою визитівку і сказала «Зателефонуйте мені, і ми поговоримо про Уве». Хіба це метод, щоб позбутися когось? Правду кажучи, Уве не вважав, що таким чином взагалі можна від кого-небудь відкараскатися. Та тепер уже пізно. Звісно. Тепер трасся його бери, він сидить тут, під лікарнею, і чекає втретє за неповний тиждень. Шантаж. От що це таке. Більше того, Ува ще й мусить терпіти ображений котячий погляд. Щось у цих очах нагадує йому те, як на нього дивилася Соня. Вони не приїдуть, щоб забрати руне. Вони тільки так кажуть, а самі на роки застрягнуть у судовій тяганині, пояснює Уве Котові. А може він каже це Соні? А може й собі? Він не знає. Принаймні, перестань себе так жаліти. Якби не я, жив би ти зараз із отією дитиною. І тоді від твого хвоста взагалі б нічого не лишилося. Подумай про це. Пихає він до кота, намагаючись змінити тему. Кіт перевертається на бік спиною до Уве. І засинає на знак протесту. Уве знову визирає у вікно. Він чудово знає, що в трирічної малої немає алергії. Він чудово знає, що парване не просто збрехала йому, щоб самі не піклуватися про цього кота-липучку. Він же не якийсь чортів старий маразматик.